Leon Vertnek Kérem a gyerekeket ne haragudjanak, amiért ezt a könyvet egy felnőttnek ajánlom. Komoly mentségem van rá. Ez a felnőtt szélese világon a legjobb barátom, de van egy másik mentségem is. Ez a felnőtt mindent meg tud érteni még a gyerekeknek szóló könyveket is. Harmadik mentségem pedig a következő. Ez a felnőtt Franciaországban él, és ott éhezik és fázik. Nagy szüksége van vigasztalásra, ha pedig ez a sok mentség nem elegendő, akkor annak a gyereknek ajánlom könyvemet, aki valaha ez a fölnőtt volt, mert előbb minden fölnőtt gyerek volt, de csak kevesen emlékeznek rá. Ajánlásomat tehát kiavítom ilyes formám Leon Vertnek, amikor még kisfiú volt.